Neste momento da mesa diretora, os colegas vereadores, o público presente na nossa casa na noite de hoje e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra nos acompanham pelo através dos meios de comunicação. Quero dividir com os colegas vereadores que recebi uma ligação hoje do presidente da Associação dos Comerciários do Vale do Paranhana, Sérgio Lima divulgando a festa dos comerciários que acontecerá no domingo próximo, na sede dos motoristas. E a propositura do Sérgio e a ligação, o motivo da ligação, é para perguntar aos vereadores se tem interesse em pegar... Uh, os passaportes, os cupons personalizados para distribuir no comércio dos bairros ou no interior. Por que a fala do nosso presidente do Sindicato dos Comerciários? Porque o centro da cidade, ele conseguiu atender ao comércio no interior e nos bairros não. Então, se houver interesse dos senhores vereadores em pegar os cupons, que são cupons que serão preenchidos com o nome CPF e telefone, porque serão sorteados inclusive motos no dia da festa e esses cupons serão personalíssimos. Portanto, se os vereadores tiverem interesse em alcançarem algum comércio, depois peguem o telefone do Sérgio, presidente do Sindicato dos Comerciários, para que vocês possam ter em mãos os cupons e levarem com a responsabilidade de preencherem e te trazerem de volta para ele o canhoto que será com os dados para o sorteio no dia da festa, na, no domingo próximo, dia 3 de novembro, com início às 11 horas até às 19 horas na sede dos motoristas. Quero também uh, fazer uma fala com relação a termos hoje recebido a visita do engenheiro da EGR, que acompanhou a, os moradores do bairro uh, Ideal e Medianeira para olhar a localização para a futura construção da passarela. Foram lá para olhar, para ver o solo, para ver como farão uma passagem mais imediata e depois, em um prazo de médio prazo, a construção da passarela para uma travessia segura entre os bairros Ideal e Medianeira, visto que o bairro Ideal ele tem residências, mas ele não tem escola, não tem comércio, precisa atravessar a via de trânsito rápido para ter acesso a tudo no uh, bairro Medianeira. Uh, quero também, antes de encerrar a minha fala na noite de hoje... Dizer que na noite de hoje nós resgatamos a lei munici municipal uh, que foi instituída por um projeto de lei feito por pelas minhas mãos, Laço Rosa, a Mulher Vitoriosa. Resgatamos esse projeto de lei porque num passado recente tive a honra de conhecer a Márcia Hesser, que é uma vitoriosa também da luta contra o câncer e ela, na verdade, criou o grupo Laços de Amor, E neste momento em Taquara, ela, ela, ela acolhe todas as mulheres em tratamento de câncer de mama, faz reuniões todas as quartas-feiras e a, estabelece uma terapia de grupo para fortalecer a luta de quem está se tratando contra o câncer, pois nós sabemos que o câncer tem um tratamento muito agressivo e ele precisa ser feito como disse a Márcia é uma um tratamento ruim para ficarem melhor mas ele é sim um tratamento muito ofensivo e ele precisa ser fortalecido com o laços de amor parabenizo a Márcia Hesser por esta criatividade por ter se solidarizado por passar esta mensagem riquíssima que ela passa a todas nós mulheres porque ela é uma mensagem que diz: que a gente tem uma essência, o nosso ser não é só aparência externa. Ela foi brilhante no depoimento. Sempre que eu escuto a Márcia Hesser, eu me emociono porque ela sabe o que diz, ela é oportuna e nos leva a uma reflexão. Laço Rosa, uma mulher vitoriosa, propiciado pela Câmara de Vereadores, uma lei municipal, veio para alertar as mulheres, para fazer aquele chamamento para que se cuidem, se toquem e façam consultas periódicas a seu médico para prevenir e para começar um tratamento, se necessário, na época em que a cura é mais plausível, é possível. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.